امران مدنی صورت دی وزولن نواتی دی ایتی نائی پس تا سورت انفالن نازل شوه دی او پتردیب دا سورتونو کی درین دی پس تا سورت باقرین مقصد تا سورت امران بیان د سلور و مزامینو اس بات تا توحید اس بات تا رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق په دې عبارت مزموږ سره سره په درې شوباني تقسیم دی اول یې ساي 63 پوری دي کې بیان دي دښت عبارت توګه دویم یې ساي 69 101 پوری دي کې بیان دي دښت عبارت سره حالاتو دریم یې حا ای 102 دواړه پوری دي کې دغو مطلب بیان دي چې ها سبیل د لای او انصاف په سبيل الله تعالی اور اول ایسا د سورت بیان شیوا دی کتره بابو نو هری عباب کی شپک شپک خبری ویده هری عباب ابتدا که ده پدعو ده توحید سره او هری عباب کی تقویف هم ورکول هونم انکو ده ده ده توحید ده آیت چونسز ندره محیس شروع شیوا او مدی که اس بات پر رسالت کولو پر رسالت چکم تنزل نس او دالی کتاب و خواستو نو اغای ذکر کولو اول خبرت آی 64 کی انتخاب الاحبار والرهبانی في التحليل والتغريب چې دای خپل لاداران او موليان په حلال او په حرام کې د اولویت درجه تر رسول یو چې غیب سوی حلال دي ندای وي حلال دي او غیب وی حرام دي تای وي حرام دي د شریعت ته او دلیل ته پوسو پته نکورو چې د پتو وجه حلال دي او پتو وجه حرام دي دی. دیم خبرت دې ګور کورو 565 کې اول احتجاج بالباطل و غلط خبر به دلیل نیو او اس ابراهیم علیہ السلام زدین سو نمخی تیر شویو یهود و ببی ابراهیم السلام با یهودیت بانی او نسارانا و پروی و ای ابراهیم علیہ السلام با دین نسرانیت بانی دے باغی والا رد کولو چی ابراهیم علیہ السلام قصد و نسو زرکا لمرک تیر شوی دے نسنگا تاسوائی چیغز اونکو دین بانی دے چې تاسو مشرکان ایم دلیل ک ابراهيم عليه السلام هغه عقيده د توحيد او تاسه کويده د شيفتہ تاسه هغه ته ځان څنګه وڅغو یو چې موږ هغه بدیم باندې درېم قواده ذکر کوله ایت 69 کې ازلال المؤمنين چې دوی به ډېره خبرې کولی او خلک یې کوم را کولی سره وروما بلیتي هغه یې کوله ایت 70 کې کوفر وی آیات الله چه دیو دا د دا ایتن نینکار کولو بینزم خبازت آیت کې کے تلبیس حق بالباطل حق سر و باطل گرد ورد کول بدا چه تکنیک پی حق سره باطل یوزیکو چه خلق وفی بویدن ہے چه بدی کس حق کم نعوانے کی باطل کرنے چه بگم خبازت اکتر کول آیت باہتر کے تلبیس الدین اللہ الظوافہ و کمزور خلق و بانی دین گرد ورد کې اوہم خبازت آیت ریدر کے الوس و نصرانیه المنصوحه دایم خپل کشرانو کوي چې کچری په د یوه دیانو په شان خبرې کوي په دین یو یا یاب دینه نصرانیه خو وې او کونی نوبې مانه لکه چې mula وای وای دغه په شان خبرې کوي چې اورشتا میلادتا جمعه اخرت الیشیشتا دمو لري په کور ته غرام کولشتا او وې مانه خوای چې را و درتی جوړ اوله پر نی چندې را ټولو مشتا او وې مانه او ګن را دی خبرو رادیکولو نو ګورې چې ویوونه منه اعظم خواجاتي ذکر کولای 75 کې الخیالاته مولا و ټول مرقایي مولا سې مولانا ناکاره مولا الله ربلز تیز کې نفي ذکرګړې دي چې کتو ولې یو 200 روپۍ امانت ورکړې یا جنګ رسوالي هغه باندې نظر کوي لکه یو طریقې چې ظاهر مخامه وته و ظاهر مخامه وته بیا دی وته کني ترکې نه یای زه یا د خیالات دې کرکولو د نیفاینتو چې ته بدین کې حایانته کو او ولایت کم الله سره کوم وادي کړی چې الله څامل کوم له را کړی دا ځخ خلکو ترسوم او هغه ځخملي دنیاوی مفاز د غاره پټ کو ودا وی د باندې پینځه ساده دې کرکوله ستو پرګه جو د دې لپاره باورکې څه نشته او د نعمتونو ولي زې ایسه څه دنیا کې دخل کو نه ا الله <سؤال> برتازه رحمت خبريونه کي دري ولای ينظر اليهم <سؤال> يوم القيامه رحمت ونظر بهته وګوري سرورهم ولایت كيم او ديباتني کي د ګنانه ديباتني کي د ګندا بلا کوي زه که دې دنیا کي د چاته کې نفس نو وکړ زه دېوندکه چې ګندا پاتي شي په جهان نو کي او هميشه بسوي او پینځه مسا زاو لهم عذاب اليم اوس دې ځان ته تا چر شو په دې زه اونا هم خواص ذکر کړي التحريف التحريف د لاله کتاب مطلب پتلور او شي د دې بواس رسیدو چې یو لفظ باندې یې بواس رسیدو په کوم ځای کې نو اې تکي وایي لفظ کې تحریف وکړو یو لفظ په اوبه مټاو کې بدل کړو کوم آیت په بواس رسیدو آیت په ټوله مټاو کې او بل وایي د ځان جوړ کوي په کورو منډه په معوي تاریف پ سر رادوغلس دلول بوک نه مانا به بدلولو معنا به تهبد لکهه خوبد تکههد د خپل دنیاوي مفااض دپه د دنیاوي مفااض دپاره به دا, دا, دا تریفونه کول چې د خلکو نهمونږ لوو ل د په چې تر کې تیر شو تاسوکه تر چې دا به ایمونږ چې د غ مییانو مال کرو نو بهمونږ کوونه شته تاسې و ليس ره اومي نهسبیل تممر روور شوي دی د دنیا دپاره دی دومره روور شوي و چا خیانست او دوکي له رووا کړي وه نو دایان اومال دی داشانخور نو دیلاره بله پر ما وه نه من خو یفیناً بعضې د دي موانانه دی ک منهم نماز موان دی اولاما ناکاررم او ځکه چې عوامو علماء <سؤال> په سره وني کړه چې ساو دا مولا وای عوام کوي د دوی خپل څه په یامي دی دغه جناب شاه ولي الله رحمت علیه پرمای چې دین فروج مولان او څمنه تعریف کوي قرآني کریم کومه لږه تعریف نشي کوله کړه د دوی د حفاظت د مورخه الله ورته دا منوي تعریف کوي منوي تعریف کوي او الفا چې دغه غه بالکل پهله چې لکه کې نه من هو یخ ن بعض دملیانونهلوطریخه نهخواام بهخ یډاه ده یو ډه ده ټول نه که د تعری هم بعضې کوي که نه یلمونونه غ نه غ جب خپلی بل کتاب دله پهتابه جب نو امامان را هغې بس فخ دلهله به مفراد کې ګ کوي چې دا کنای نه تحریف نه کیدای گمبخه تحریف کای الفاظ او یتونه بدلای دا چې بنا شي فوراتاو کې دا به جوړې تاسو لیکي ته من الكتاب تبوې جو ایبراهیم دلال کتاب نو وې دا چې ربی بارت وې تبوې جوړې ایات بیا امخاله پریس ته پویږي ها امخاله ته پویږي بلی ګره خو ربی بارت وې دا چې قرآن یې و اي دا حديث سي خلک حدیث وی هغه قرآن وی او نه حدیث وی و ما هو من الكتاب الله ونیو هغه دل کتاب یهود بندا چاله کورو لکه دا غی دې چې بازم فسیرین دې تر پیچه دې یهود ودا کارو چې حدیث کی مرادی چې من جنا فرجومو یا پدجومو کله غتی جنوکه نو دې پکلو وای اولی څنګه ساری کې شادي شته سړی جنو کې فکاروی بولای سنگساری که او مری که دیلا بچی چا پیسی وارکی دیکھو دا پیسو دا پارا بیا فتویو ایتونو بدلو دا بدلو بچا پیسی وارکی نو دی دا حدیث بدل کو دی چی دا کم حکم و سنا دا پارا کنا نو دی بدا بدل کو نو دی باوی تحریفی پا کیو کو وی من جنا نو دا فرج موهو بزے فهم موهو فهم موهو مخوله تور کوي لاره کوم بدل شو کنه پالفاظکه بدل شو خیال دی پالفاظکه کوم بدل شو وای چې څنګه وکی مخوله تور کوي نو درځم نه لاره شو مختور مخصود تور وای لغه له وې تور کې خلک به ویني واپس به ویني او شرم کو څنګه دوره دی دې چې په څه بابا ناری کوي تاسو په دا شرم کو دی راځل می شرمی کی څه پیپوېږي اچھو سیو ونزا بیشار ماشی نو دائی بیدا کار کونو دائنگی اوز چې چی کمناکارا مولیان دیا گویدہ چل کوي سورت کهف اکیه ایت تے انما انا بشرم مثلکم یو حیلی انما الہکم الہو واحد دائی دیکھنا قلت ورت ان انما یقینا انا ز بشرم انسانم مثلکم تحضو پشرم بر هل ستجمع مجموعة؟ قل تورتوا يا إنما إنما إنما إنما أنا ما أنا ما أنا نعم بشر مثلكم ستاس و بشان بدا يعني ذنور ذنور ذنور أو بعض الناس قل تورتوا يا إنما يكينا أنا ستخزيمة يعني نور او بشر مثلكم بنيان ستاس بشان اعلمت بره لذا خبروك اجاب جوابك بقران جواب ايدو و او اي نبي عليه السلام بخبوله دي شاقول انما انا زخو زيام يعني زخو نوريام او بشرم مثلكو انسان ستاس بشانتي اغواتي اهودو و اهودو و ايهو و ايهو قصدارفو ايهو ايهو ايهو تتماع بقران اخو ربعا براسارماني له کولی مان په کوړال کو دا یمانه ورکړ کو موږ له پېډې را دوا کړې کنا اغا وايي د شهرون د مبارک راځي دي دیرشم د مبارک چې انا ربكم الاعلى منه بنده سی کوله کدا تا چې وکا چې فرعون وی چې انا ذو خزي مبند و ور ربكم الاعلى او رب تاسې غوځځات ول انما اسغات انا ربكم رب العلى وليكاي نن تلکونی کنو زبی په ایش دا یتلیکه انا ربكم رب العلى فرون دا, دا تل وی یو کنا داغه کوه الله رب لیسټ کرکړی دی چې انا ربكم رب العلى ال ته خدای مطلب دا دی چې فرون ویریم چې څه څه سوچ تر بیل کنا او سیونه بدلې رسنګ به وې انا څوک زېما بند او رب کوم اعلی او زغو چات نشار پسو؟ هه؟ شار پسو شار کو پدیو کنه يا رب خدای زېما او تاسې خدای زنه منم د موسی علي سلام دا خدای سلام منم نو سړی راته یو پک پات وسوک جوهر ته د قرانه کریم دا یو کابل سکول شي ته مشرکان دې ځان ک هر څوله باندې خلخله ہدایت ته روجو یروجو داسې و جو راي یو قلس مطلب ې ل رو باچي د کال کوو ی بدول نه شي دپ راو ما کوول نه شي بدلوورئ که نه نو په نه شيلوول دی مانابد لې او په مانا کې که خیره بهدي دا ده دا د چل پ طب د قل دې خ دی داوا راې بل بلشان ده وي دا لې دی تریف کوي نو نام من هم یټینن بازیې د دی نا لفریکنخه مخه ودللا یل مونال سینتهم چی اړی جې وې خپلې تحریف کئ پج وخل بل کتاب د الله کتاب نسا سبوه د سبومان کې پدوانی من کتابه چې د الله د کتاب نو بیان کئ هغه وخت چې تورات او انجیل سره به نه چلو نه کول او ستورا سره به چلو نه کئ و ما هوا جملہ حالیا و ما هوا خو نه دي تا ذ د دې خبره منه کتاب دې الله کتاب نه دا دې الله دې کتاب نه وي وي او بي هو من عند الله دا دې الله دې طرف نه دي ذ دې طرف نه دي دا نه د آیه یو غلط مطلب وای من کوم د کوران ترجمه کوم کوم من غو کوم کتابو نبی دې مو هڅه تا دوا نه پانی دې بي او من غو تفسیر کړی فلانی مولای چې نمی تفسیر کړل او فلانی ګور تفسیر ګور او فلانی ګور او موږ هم قران وایو کړ والله فرمایي وا ما هو من ذللا الله، وی دا دي خبره د الله دې طرف نه زه خو دې ځان نه جوړ کړی اوس په خو غواسکي وخت ورته پريت هلکوي چې خدای ستاسو وایې بیا په خو غواسکي او يا تر پريت یا حديث را برینے قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وداडक خلن او بیسکور یمن گڑا حدیث پچرا بریتی یا وایت مختی وے تک خلک کو قران مان ساتیک نا تو دجت مختی ایت ایتو ان اوخرک وتا متوچی چین یا والے ایتو بی مسلمانات اس کا پیر خونت حدیث یہ ہندی دمسلم صحیح حدیث سے دا ابو ہریرہ رگنونا روایت یا چا دې یو هغه مشهور چال <سؤال> دی کنه ای بارکه تاسو په پتا ده علماء په دا غواره کې په تاسو قران او حدیث کې خو وضاحت او ریزلې اخیری وخت کې برازیو فسادونه به کوي او مهدی صلی الله علیه وسلم قتلای ونبی علیه السلام فرمایي چې په به قیامت کې وسه نور د دجالون راشي دجالون دوه کې باز رجال څه دی دوه کې باز نبی علیه السلام فرمایي يكونونهتي آخر زمانو کهذاابونه دجالونه تونو کو بماله تتس ولا ف کوم والاخه زبا راشي کهذاابونه د رو خل دجالونهتهوك بعض خل یاونه کوم بما تتس را به دا داې حله تسم او تااس ي او نه پلار م ک دا زیون نوی حدیث بووی نا نبی علیہ السلام <سؤال> په فَا ایاکم و ایاہو زانم تی نبچ گئی او خپل تابدارم تی نبچ گئی خپل اولادم تی نبچ خپل شاگردانم تی نبچ گئی خپل تنظیمم تی نبچ گئی پومنگیو ایدر ازداد تا خپل شاگردان چاته نبری دی ما پی دمر خواری کری سما پی درد سراؤولا او تا زوز دا خستخستگولو دا ټول موحدین ملګری ته جذبي د دیانو تپریدم چې بیا په دې شیر کو ته بده ستوري وایو به چې بیا په دې شیر کو ته بده تخټي وګوروي دا خو یو ځل خدای په خپل حساب تفازه دای په ولند زو غندو خلک ولا ور وران غرین چې الله رب العالمین پرمای او روح د په حضور ته پلیته یې لینه پریده الله په دې راه مو کولی ته پلی خلکو نه را ګرځولي دي سو کډو نه دي اوس الله را ګرځو د چې الله په انسانو کولاره ګرځو زو څولې ته لیږه ځات ورکم چې تاسو باندې غنداو خلق نه زی او دای شرب کینه دی شرب تاسو اواس تعلق درو د مو په پټ ساتي اړو بم نه کوي چې تمام منګري دایبه مشرک دې د دې سره بالکل چورو تعلق نه ساتي نو نړیله سلام عمرمل چې اخيري وخت کې به دا نه دی بل یو یو ځک راځي د ترمیلی شریف په روایت نبی علی السلام فرمائے چې ربک شپتنی وړې زیاتی او علی رجانو دغه د قوس نه پې چې کومه کومه شپتنی نبی علی سلام وي چې لوی وړې زیاتی علی رجانو لون تاسو کوم عمل مخرج من ها یا رسول الله ایذا الرسول لدین شپتونه د بچو زریات ده ستدبیر دې څنګه به خلک استمالي او بیا به دا شپتونه بچي نو نبی علی سلام فرمایل کتاب الله الله بکتاب دا اللہ ته چې بند کینی نو دے دا دی فتنو نبچ کیچی دے دا دی فتنو نبچ کیکی لکه دا مسلم امام مسلمو دا آغا فا مکدما کی مسلم چکم کتاب تی آغای که امام نووی چی دے نو آغا دا ابن مساود رسولانو آغا قول ذکر کن دا ابن مساود رسولانو داد دا آغا قول دے یعنی دا ساگنوی چو ما تنیبی علی سلام ناوری دلی بوئی گئی با خبرا قرده که فرقی یو قلدنی بی علی سلام بی یو تالا بی یو تالا بی یو تالسحابی بی ندی که فرق کوای نیبنی با سبوت رسولانو فرمائی دا یا ورکی هوندی ساریو قد نا ورکیو خو کنیپل علم سم علم یو قوطانای با دا بارغن قوطانای خلق جونا مکی لوگلا یا چرگ نو ځای یو ورغه لیکوت نه یو خدای لم نه نو ضروری نه ده چې څوک دې غث پټ لور دنګ ل힘 شې می دا وخت الیم دي هوت پټ کې وایي غټه قرته اچول نه زېنم د پاره دی یو موټه باندې خو چې اول خدای په یو بسیره ورکی ولاتي ورکه هغه په لور وبدنګ بیا نو دا د ابن مسعود رضی الله عنه کون چې نه شله ته ممسلوفی صورتتل انسان و کله دنیاته داشیطان د یو انسان په شکل کې را شي لکه دنیا خو دارو للا ده که نهشیطان لله اقت ورکي د د انسان شکل جوور کې را شي کې ديو سپین جامي پټکې والله یو تکر شروعکې او یارهیایقومه را شي یوقومم ته غ دیان شروع کې تکر شروع کي که مثلان یو شیطان راغ د میلات په موضوببان دی بایان و کوو چېره میلا دا خو د نبی سلام سره مخبت دی او بې باندې دا هديستو دا ه د منګړه پروای او نبی سلام ته نسبت کوي کله چې تی ختم شي او خلک په ته خواړي که خیا همګړی ده دی مشرق بې دا واازو را ډې خوايی او داسې سر وور او خله په ته بیا چې جاړي په جاړه ی تسانان مکوو سردي دی کو را خلخورې نو وير مې وه جوړه چې بایان ختم شي یو وي سره سووکو د علیم سووکو بل وي ما خو وي دللی دی اوازور خو ره پیش نه مینه چې دا سووکو دا عم سووکو تعلیم نم چاالله نه ورشي دا سووک دشي تا دا انسان په شکل کې را او دا خلک کوم نو دې دلیل خبرې وکړي او خلک گمراه کړي نو دیو جنا نبی عليه سلام فرمایي نبی عليه سلام فرمایي چې د دی هیڅ نو له بچو زریته ده ورني کوي که ژوند کول غواړي چې زمای د دم مونور شي او چې د باطل او د هک ترเมځه فوري فرق کول شي ځکه دا هیڅ دا پر کېږي باندې کې فکر وکړي او دا باطل شي دا تور دغدا د چې د کتاب قرآن پر کېدل یې کله مونږ ورشه وایې دا په قرآن باندې د دې چې پاتې تل وګوري وایې را وې چې شک شوب دراځي چې کار نی کنا او شوبې پاوې بیا بند کویږي دا د قرآن یو ملکه دا یو موجزدا چې بندو ته فسفسه دا باندې کې دي د حرامو بیا پیژني دي بیا حلال او پیژني او د مشتبه زم پیڅه کله کله ولې د مشتبه بهاره کې شالي وې شه رضا خوراک حرام یا د مړي د کورته یا د ږمیما خان دی یا د اورس ملي چې اودنی ویلي په دغه الله سم په یوهو کې وایي چې ویني نه کړم څوډبین تراتې او چې خبر ورشل ماسی یا د نن تا کور د واده خورا کیده تر په پنې چیرې دېږي کډنګ تا کور شوي تروبه یې ته کی نه بس بده شو لګي یا نه خو په پاسه لاښو نو دای الله پاک سم یو نور ورکی څنګه مون دكتور محمد تواسيب الله دي عمر مال اولاد او علم کې ډېر خیر او برکت ماشي سماده ټول استاد نو سره وګورئ قران کریم الله رب ال عزت تاسو او ملګری خو دې دا تاسو یې چې کله انسان دې تکلني د بي ځان کوایما تاسو یو غلطه خبره وکما راته خصټول نه سي ایمان زګړکوي کله وایې کما یو غلطه خبره وکاو او تاسو ماته ما چې سجدا دې غلطه پدې خبرې ته دلیل دی دا کار چې تاسو په دې شد دلیل دی لکه تاسو نو وینئ موږ د دلیل ته پوسګو او واکیتو دا کاشته چې دایې انسان چې د قرآن منور یې وینئ تاسو نو د پوسګا یې رچی تر کارونه او شوځه وایي پدې سم مطلب دی او د دې سم مطلب دی. او چې نړۍ منور نه یې کوم کاروبار څورږي نو عبد الله بن ماریق رحمۃ اللہ علیہ فرمایي ویحال حفظ الدین ایلا الملوکا وحبا رسوئی ورحبانوها. ویدادیل ندوران کره لیکن دری کس مخالقا. یو بادشاہانو. بادشاہ سی علیم خونی کنا. چوارو کی بی بلاری سفتا کی مولا تا کینه استاسته کینه. قایده مایده ما تاوال کدیر زیادش نازی رو کی. ترجمین اقوان خبرنی. دنیاوی تعلیم یا کره یا نکره. زادو دنیاوی تعلیم یا ممکن. اوستیو بادشال در صورت اخلاس مقصد نوارو زی در صورت کانسر ترجمه نوارو زی ای دا بادشاشو نو ده تا خوچوس مولیان سوائی اغا مکای نو اوست کده درگا تا زی دباد شاهای نباد کده پا کبر بانی تا درونا چای در چناوی او کنا دا اندوان و مندر تا زی ال دا کن آغای شیو جیوالا رسم که یا نور سو نو ده دسان مولانو تے وی لی دے او دکڑ هل اس کوتین الا الملوکا واخبار السویا نا کرے مولانو ور رمضان او نا کرے پیرو زکلک دیتہ شروالکن د بادشاہ خلک تاج کج سنگ بادشاہ یا عوام کج سنگ مولا کج عوام مقتدی کج سنگ پیر کج اقصم مرید ک نوے د دین چورن شو تو د دے دے لا سوراج مولا کاول سورنی او پهېره کته دې ذکرېم دي نو هغه د خپل حق بیان نه کوي ولې که اوس حق بیان وکړ دا داخله چې مالکم سره کوي دا به سي چنده د ور باندې باندې سو پوری چې مولا دخل کو د دې شزونو مستغنی شې وندي دې حق نشي بیانو انسان کینسانه هغه ټکي بیانو لشي چې کله دې ته حاله کړو انسان دیو جن یہ ہے قران رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں یو شیر وی فاطی شیر ن میمبرم نموتم نمذرش ن ایمام ن میمبرم نموتم نمذرش ن ایمام میرا چیکار کے سارے حق و یان میں کونم وےنم میمبریم میمبرم نے جوڑی دم جو دخل کوٹوں تو مختار ہے بس ایسی فال کو تو مجھ خیال کریں کهتهور شي نو تا ته به تټیک او که زه ورغمات ته و تیک هل چا ته وای تټیکوي اوبل کلل ز بهستا خبره وکم ز به د ماده دوک کوم او ز به د لاته سفاه شو کوو زبان داولې ته چا سره خپل مخه خراببه کمان دی اوور تهول او سبا به زما اواتولااجت رازیو بیابرا له وت مره کوخوا هم ر مخ شوې دي په مخامو خو تهواو سر یادچ نو دا سیاشي خلک دی د خپل او یاړو له بدل هر چاته دای خان دی ور چاته دای خبر نو مدرسي د مدرسې چې نا کوم استاج او تعلق لري نو ته هم هغې شی بیانولې په مدرسې کې ولی محترم وتوي وایي چې هر حق بیانې زمو د مدرسې نو بیاځلې زمو د رضای مطابق خبرې بکه او زمو د اصولو خلاف خبرې بدلته نه کې ما ته بدلته طالبان تلم سي په بیا حق خبره کولی شي علته دوستان په خپل د ښاغردان نړیرمه راهتي هغه به خبره کولې نشي نه امام نه محتمن نه منبرم نه محتمن نه مدرسنه امام او نه محتمن يم په مدرسې دا پرنسپلی سکوله پرنسپلی کانو د مدرسې ته محتمنه مدرسې چې له دینځه سره خپل تعلق خرابه ولی زکه چې باید مدرسې له چندې نه ورته حالت ته دی ته له دار څخه په چندو روانه چې چندې او نه امام امام چې تل خاطر ملتای چې نو میراثی کار کې ځای حق بیان نه کوم نو زه ما بیان ته کار دي زه به حق بیان وکم پدې ځای باندې استاد محترم تخفل او استاد محترم حضرت شيخ احمد الله عليه واقع ته دا پاکستان د زاريونو مختي شیخ وي موچي واړو نوې زمو د کورسره او د ښوونکو لپاره کې یو انده او غلاسته وړه چنده یې نو مو چنده چنده یې نو مو نوې هغه زمو ناوی وي نو دې رسیا ته خوشاله شو نو هغه خلک چې خلک ناوی وي هم خوشاله دي چې بډای تم خلک ناوی وي خوشاله شوې کواري دپسونه دی ماونه په خو له کې نو وای شي خاوه مو چې په وړو نو وړو په مور سره وای چې وړو په سلا غټې درته ما شو باندې اصل ور پېږو کال نو چې اندو وای ته نو وړو وته ګړو راوښتو به وره مڼډي نو ننده دې مولیاونو مګه جوشي وی دي چې شیطان او کارخانه دار او لړاډ شي نو چندو وایل نه وینم یاره زېڅه ته دې څه خاو دین ځانې او څه خالجه څوک را ویل دي نو او خام مخاو سره تاسو دوت وینې کړی دا تای مرست کړی او مدرسه یو طالبان دی او یتیمان دی ډیرم خرچي دی او دا قران او سنت خدمت مونږه کاوه د توحید او د سنت خدمت مونږه کاوه ده بيدتیا مونږ دی کار پني پوری مونږ بيدتیا او دا بيدتیا نو دا د دین دشمنان مونږه د دین د مدرسو شلول او دا د نپریدین او نو موږ سره ټول کلاس ولادت کوي ته یاد او دا وای نه چې مونږه ته د دې په جوړ ته د دین خیو چې دوی موږ سره په مدرسو شلول کې له کلاس او دوی موږ سره دلته جات نه کوي لهذا سیکس په پښتو سره غللې او دا ما ماته وک سیکس په لا را انلهکه چې راړي دابارملکوو ته چې دا لا شي چې په لکوو لکوو په جورو جوو روپ دی راړ او لا برانو پسې چې لا شي او برلی ته خو چې وای چې بګامي نه بیاله سلام په خوب کېتللی او ما ته چېډېر په خصه کې او غه را ته وي چې فلنی س لاشي او زما سلام ووایه او ته وااج ستا سرهې مت ک برلی می چې ته پهان پوه کې پااشکانې رسوني نو دا غصه د دی چندو او دا خوګلم وای نه وي یو په چندی راتول کی د ټول کار دی چندو رنګ کړ دا نه گی وسه مو یو وکه سکن کوي د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه او یحیی بن معین امام احمد خو امام دی د فقيه یو یحیی بن معین د علم له دی وای وه موږ یو ځل د مشت تلو او شام چې کم دارو خلافت دیمشک آئی که او شماعتو مزجدو دیراسا ویچی گولو دسانه منبر دوختو خود بیووی او دا غینا با دیو او قد حدیث او دا حدیث نمخ که دا دی حدیث سند ہوئی او پسند کې ہوئی چې دا حدیث ما دا امام احمد بن حنبل او د یحیی او نیمه این رجل مله نن اوریدل او طواله تنهست طواله یو بل توکته تاسره شو روشو. او د خیر حدیث شورو شو او د هدي شورو شو چې څوک فورنت کې لا اله الا الله وای څوک لډیر چې وای ملهن هغه مرغی دې مرغی پیدا کی په جنت کې او وای دا چې مرغی دې چې دا غیدا مخو کی د ثالث روز ورو دي او پنجې نو کو دا دې سروزر نه څنګه د دې د یا کوټو دی او د سترګې د سمرو دیو دیکيو نو اي د دې یو بل د ګورو چې خدای پاک تا چیرې شو روته اسماګي زویل نه چې مولا باشو او ته دې حدیث ته ځا ته په خپل کلکو و اېدا ماده امام محمد بن حنبل او د يحيى بن معين ورېدل نو هغه وروه و وایه کوم غتوره یو کنه موږ خدای لري مې چرته نه دی وای ان کړی دا ته چې کوم لیکي وي تاسو کوم ځای نه راغلی سره چاله کومر سیاتو دوی چې وت خپل یو کولو وای ښا وای ما خو غوړې دي چې تاسو دواړه کومه کړېم سیاتي ونه لاله خپل په ټوله کې چې تاسو کومه کړې وای ولیدای یاحیا او دایما محمد بن احمد تاسو دواړه یې شرف ته یاکي یا نو شانو نشي کېږي دا خو زماد ووستدان د دغه غېنو مونږه غوښته چې دا ما د غېنو ورته کې کله ورته خبرت یلونه هغه ته په کتاب ته ته چې ورته تلکی او دا چې خبره ورې راوړي چې باندې په ځان پورې لري او دُم رلوي محدثین د غېفه مخه مخه غې پورې ټولې وي ته ورو ده تحریف متعلق لایتونه دیږي قیمتي غرانغي سورتي بقره اي 51 کې بیا سورتي آل عمران 25 کې دا دی دا تحریفونه كن چې لې ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل دا څه څر تک دي چې دا مې انمان پرې ځتا سره راغلي دا تحریف هو ګوانه ام پدې 1 کې بیا 273 کې دارنگی سورت بخرایت پچھتر کی بیایت کانوے کی سورت آل عمرانیت تکتر کی سورت نسائت چیالیس کی سورت مائدہ تیورہ کی و بیایت پندرہ کی اور سورت انام آیت کانوے کی پدی آئے سورت کی دارنگی نو رفت سائی پزے کریم دے یہود دا تحریف زکر کئی چیتا گورے متحریفین دی دن بدلائی تیتا خیال کوئی کرے او بچکی دی ودی پدی قران بچکی دی وایته د برستو او سانو په څو وخت چې هغه بټان په قران خام شم وایي و تر څو لږ د دې مشرکان او بيدتانو د غندونو ښکار کی او قسم یې کینام زګو تام او ورو مو وغم ورو مو وغم ورو م د اقم بندشي تاسو ګوریدره وایي به هیڅ کوم سیرت نیو څه د چا مو وایي ها اه څه تاسو د غلط توت ت د پلهولتونو و نه منهم یقن باشاديملیانونا لفر کل خمخوډ ل بونال س نه ته هم کتاب وي جب خپلی په ریفي بل کتاب د به کتاب ل سخت سب هو ددي دپه چې تهګمانو کې د دپې خبره منل کتابي چې د دللهده کتاب وما هو من کتابي او نوي دا زله ويقولونة الوειدي هو من إند الله ده خبره ده الله ده طرفنا، دا وما هو من بإند الله، نوبي ده خبره ده الله ده طرفنا، ويقولونة الوعدی الله الوئي كذبه بالبان بان دروه، وهم علمونو دل بوئي دی بوئي ده دروهn، چه دروهن، خب بوئي ده چه پا قسم ده دروهن، خب بیان فس رو کد رهن صلح، نюсьتا، چه یا بعد ذان çevران زنان ده نشتا، چه دون عو Brilliant بستقین